Але обідати я не став. Не ліз мені шматок у горло. Мама вже знову бігла у свою бригаду, похвалилася. Левченко аж під пливою хоче з тобою познайомитися. Підожде. Так і я так думаю. Я попросив Марка, щоб провів мене до землянки Григоровичів. Сам я її не знайду, а когось питати, як ти питатимеш. Малий зиркнув на мене по-дорослому серйозними очима. «Може, не треба?» «Треба, Маркусіо, треба!» Дорогою, стрибаючи довкола мене, мов Горобчик, він розказував. «Оксана гарна, а її мати, тітка Марфа, ще ж гарніша. А зосталася ж сама. Дядько Григорович і їхні Василь на фронті, а Оксану погнали в Германію. А поліцеї наші було нап'ються, і в один голос. «Гайда, хлопці, до Григоровички!» і до неї з гвинтовками, а вона їх і не лякається. Та на ті гвинтовки з рогачем, геть звідси, паскуди-перепаскуди. Не самим рогачем проти гвинтовок, а ті хвости під себе та й навтюки. Ти звідки таке знаєш? А в селі все знають. Ти, думаєш, я й досі малий. Хочеш, розкажу, як я хамут украв? Хомут чий? Коня чи же? Тільки ж не в нашої армії, а в німецької. У 43-му, як відступали, напхалося в село повно німецького війська. І танки були, і машини, і кони, і сила селена. А коні всі як паровози. Ти хоч бачив того паровоза? На малюнках. А ті німецькі коні такі самі. А збруя на них ти бачив. Та вже бачив, Марку, за війну встиг не бачитись. Отож, знаєш, ну, наші хаті якісь ще не стали, а у сусідів, у Бадиїв, обозні. Коні, вози, збруї, шли і по сторомки, супоні, попони, а вже хамути в жовтому ремінні, обковані мідними закльопками, у китицях, у верчиках, як на циганській свайбі. Я як побачив один той хамут, так і затявся. Вкрадую і сховаю. Завдам непоправної шкоди німецько-фашистському окупанту. Ну, як стемніло, я туди. Німці картоплю на вгороді копають. Тиличку від когось з наших селян привели. Ріжуть, обдирають. Гелготять, як гуси. А я влізу той хамут. І хаміль-хаміль. Він же тяжкий, мабуть. А ти ж думав. Я як заліз у нього, так наче в церковну браму або що... Наче воно і не на коня, а на слона. Хотів бігти, де там? Тягнути не тягнеться. А німці вже довкола, як черви. Добре, що й та теличка та бадієва картопля в голові. Ну, доцерпелив я того хамута, до глинища вогти за кривобоку, звалив там у яму, перегрів сміттям і додому. Жду, як же вони поїдуть без хамута. А вони поприкидалися, телички нема, всю з'їли. Картоплю Бадієву теж поїли. Радянська авіація почала бомбожку. Треба втікати, а хмута нема. Воно, мабуть, аби на них так не налягали наші, то вони б, може, і людей стали розстрілювати за той хамут. А тут не до того. Позапрягали що було, і бігом за Дніпро. Виходить, ти герой? Гати ж думав. І де той хамут. Наші, як увійшли в село, так зразу і украли. Це ж звідки в тебе такі точні дані? А я вдарився в глинище, нема. Тоді дивлюся, пропивають мого хамута біля вогнища. Точно знаю, що твого. Щоб мені не знати. Коли ти так його заховав, як же могли знайти? А міношукачами. Наші ж солдати міношукачами самого Гітлера знайшли. Він заліз під землю і спалився там. А наші солдати все одно його знайшли. Це ж тобі не хамут. Ну, я побіг, бо це вже їхня землянка. А мама, яку знає, що я тебе сюди привів, то буде мені. Бачиш, у Григоровичів груша збереглася, вважаю, не все село. Те повирубували, те погоріло, а в них он яка груша. А грушки, як влежаться, такі ж смачні. Марко ще розхвалював грушу і грушки, та я вже не слухав, брата, я рвався туди, де живе Оксана, де вона мала ждати мене і де не. Землянка, як, мабуть, усі тут. Три скіпці вниз, сходинки до дверей, віконечко з осколками шибок, де Марик.